Хворостяними щитами несли на собі пороки, перевіси та самостріли. Одягнуті у нагрудні шкіряні панцири та шкіряні шапки-шоломи, що мали захищати їх від розсудських стріл. Вони теж часто не уникали злої долі і падали поранені човбики на холодну осінню землю. І тепер їх просто відтягували в бік, щоб не зважали, і залишали там на призволящі. На їхнє місце негайно ставали нові воїни. Стріляйте хлопці, стріляйте, кричав з надбрамної вежі воєвода Всеслав, посилаючи в них стрілу за стрілою. Не дозволяйте їм висунути носа з під прикриття. Але татари були досвідчені, воїни, видно, не в одному бою побували, не одне городище брали приступом. Вони в зручних місцях швидко поставили перевіси та самостріли, і з них відразу на княжу гору полетіли важкі камені та горщики, начинені горючим. Китацьким порохом. У городищі спалахнули пожежі. Каміння, що перелітало через вал і падало на голови жінкам та дітям, сіяло страх серед людей. Дехто з воїнів кинувся рятувати своїх. Скориставшись цим замішанням, татари підтягнули до воріт три пороки, миттю підвісили на цепах важкі дубові барани, обковані з боку залізом, і, розглядавши їх, ударили у дерев'яну браму та в земляний вал. Брама застогнала, затріщала, вал здригнувся і почав осипатися. «Кху! Кху!» Заквактали під щитами нападники і вдарили ще сильніше. «Давайте казани! Ошпарте песи головців!» – гукнув Воєвода, «Бо наші стріли їх не беруть!» На заборону принесли кілька чорних сажі казанів линули вниз окропом. Ошпарені дико закричали і, вискочивши з-під своїх хворостяних щитів, що захищали їх від стріл та не змогли захистити від окропу, кинулися тікати в поле. Їм навздогін свиснули з валу стріли і враз поклали кількох. Інші припустилися ще дужче. «Га-га-га!» – зарегатали на валу. «Припекло?» Добриня суворо обірвав сміхунів. «Не радійте передчасно! Вони не забаряться повернутися!» Татари справді не забарилися. До покинутих пороків підступили нові загони. Свої щити вони понакривали сирими кінськими шкурами, і тепер ніякий окріп їм був не страшний. І знову загупили важкі тарани, знову на княжу гору полетіло каміння, а горщики з палаючими гнотами падали на сухі очеретні дахи, там з гуркотом лопалися і підпалювали їх. Тим часом зі всіх боків, де тільки можна було підійти до городища, навіть від Дніпра та Росі, поволі наближалися мовчазні ворожі загони на чолі з десятниками. Кожен десяток ніс довгу штурмову драбину. На валах запанувала тиша. От і починається справжнє діло, сказав Добриня. Здається, вони задумали прикінчити нас одним ударом. Всеслав повернув у поле своє єдине око. Схоже на це сміливо йдуть, але ж ми теж, хлопці, не ликом шиті. Будемо триматися. Головне, не дати їм здертися на вал. Ідіть на свої місця і з Богом. Добриня залишився біля воріт. Вибравши з купи дерев'яних дворіжок найдебеліші, поставив їх біля себе і виглянув із-за від часу заборола в поле. Татари сунули до городища. Вже добре видно їхні жовто-бронзові худі обличчя, жилові руки, що обвисли під вагою драбин, блискучі шкіряні шапки-шоломи на круглих головах. Позаду кожного десятка йшов десятник з міцною довгою жердиною призначений для того, щоб підняти драбину на вал. Він криком понукав своїх воїнів іти швидше. Гурак! Гурак. Добриня прикинув відстань і взяв лука. Вибрав стрілу, подивився чарівно і прицілився. Тетива бренькнула голосно мов струна, і тонка білопера стріла, лунку присвистівши в холодному осінньому повітрі, п'ялася в горло десятникові. Той змахнув руками, випустив жердину і впав навзнак без єдиного скрику. Влучний постріл Добрині став сигналом. З княжеї гори посипався град стріл. Татари закрилися щитами і прискорили ходу. Але все ж то тут, то там хтось із них падав під ноги своїм співплемінникам. Тоді із глибини монгольського війська, що кількома лавами йшло вслід за своїми штурмовими загонами, Почувся чийсь різкий владний окрик. Лучники вперед. Сотні воїнів другої лави враз побігли вперед, підняли луки, і хмара стріл затьмила небо. Тепер уже на валу хтось упав, хтось закричав від болю. Обережно, не висовуйте носа без потреби, гукнув в один бік, а потім у другий до синів до своїх родичів та співплемінників. І тут же сам скрикнув голосно. «Ой, лихо!» Добриня кинувся до нього. На батьків скрик прибігли сини. Воєвода схопився рукою за своє дине око, і у нього з-під пальців по щаті зазміїлася кривава стрічка. Батьку, ти поранений?» Воєвода відняв руку від лиця, і всі, хто був поблизу, жахнулися. Замість ока у старого зяєла рана. Стріла пішла, Поковзом, вусиком, вістречі, оперенням зачепила по ньому і вирвала з орбіти. «Я нічого не бачу!» – гукнув він. «Боже, я нічого не бачу! Я осліп! Як же я воюватиму?» Йому ніхто не відповів. Усі з жахом дивилися на червону вирву, з якої поволі стікала кров, змішана сукровицею. Сини шматеної м'якого відбіленого полотна перев'язали старого. «Батько, ходімо додому!» «Там тобі буде спокійніше, ляжеш». Та воєвода заперечно похитав головою «Нікуди я звідси не піду, хочу тут померти як воїн». «Але ж ти нічого не бачиш, як керуватимеш боєм незрячий?» «А я тепер і не керуватиму. Куди вже мені? Вважайте, що відвоювався».